Ädda, <Mile> nej, Innan sändningen så tycker jag vi vale. ska ta en jumppa. Okej, okay. det gör vi. Okej. 1. De här sitt är nu tunga då. Ja. Ska vi ta tre till? Alltså jag vet inte kaj, för det. <depths> to. <hör> Men <avenues> jag <hör> sen det. Då till måste då ta min Hej och välkomna till Radio Pleppo Programmet som nu i nio månader redan älskat med dina öron Med Ted och Kai, och hör du Ted det här med nio månader får ju mig osökt att tänka på graviditet Exakt, och ett foster inne i mammas mage är ju helt omgivet av vatten Precis som finlandssvenskarna Nå, Ja, <laughs> ja. No, men vi finlandssvenskar vi sitter ju här fastklamrade i en virtuell geografisk livmoder runt omkring placentan som alltså ett tavastland då mm -hmm. Och SFP är eh, navelsträngen Som förser oss med, med allt möjligt och, och sen föds vi under Stor smärta och hurrarop Under runebergsdagen Rakt ut ur eh, mymin mammans Vagina Kain Mm. Ja, men idag ska programmet handla om utsatthet mm. Om orättvisor och om en folkgrupp som aldrig upphört att fascinera människor Och det är alltså indianer vi talar om Amerikas ursprungsbefolkning Detta fredliga folk som blev bortjagade av den vita mannen Och som än dag tvingas leva i reservat För att få ha sin kultur och sina traditioner i fred mm. Som finlandssvensk är det ju inte svårt att känna igen sig i indianernas situation Och att förstå den hopplöshet och utsatthet de måste känna att liknande situationer upplever vi ju här i landet varje gång vi inte får svensk service på hese till exempel. Fast inte det är ju ändå riktigt lika som att, att bli liksom våldtagna av cowboys och, och som dödade. No, ja, jag tycker nog det. Och, och, och jag känner alltså en, en stor samhörighet med dessa diskriminerade och utstötta bröder och systrar från andra sidan Atlanten. <hör> Vi har idag alltså den stora äran att få ha med oss en alldeles äkta indianhövding idag. Och han är på turné runt om i världen för att sprida info om indianernas kultur och deras behov av stöd. Samt för att göra reklam för sin nya CD uh, The Eagle is Free, Spiritual Humps, My Humps... My Humps, My Humps mm. Det skulle bli jättespännande, alltså tänk att få träffa och komma nära in på en alldeles äkta indianhövding mm, Ja, och han borde komma hit när som helst Jag och Kai ska försöka samla oss så här inför mötet och ni andra får lyssna på en låt så länge Säkert en indianlåt som ja. Wow, wow, Hiyavata, yeah Säkert en helt vanlig låt Ja På. Jaha, Nå, har ni haft en rolig dag här i Varigrottan nu då? Kristinestad Ja, no, ni verkar ju vara glada i alla fall Och säkert är ni hungriga Men så snart vi är iväg så ska vi få mellanmål Det finns semlor och trippot allihopa Alla är väl nog här i bussen Vi ska se 2, 4, 6, 8, 10. 29 En är borta Ja, det är Johnny, men honom såg jag senast i morse. Han skulle ju gå ensam in i grottan. Undrar var han är nu. Med anledning av dagens indiantema Pleppo Toy presenterar stolt de mest kortlivade indianerna genom tiderna. På femte plats Gävlas med vargar På fjärde plats tvivlar på kulor. På tredje plats svimmar på hästar. <skratt> på andra plats pratar svenska på stan. <skratt> Var någonstans i metro? <skratt> Och på första plats Tredje i en brasa. Topplistan sponsrades av Knark. Ingen speciell sort. Nu fortsätter Radio Pleppo. Här är Radio Pleppo med Ted och Kai och idag handlar programmet om indianer och deras kultur. Och vi har den stora äran att få välkomna hit till studion en riktig legend, en livslevande indian, Hövding. Välkommen till Finland och Radio Pleppo. Hövding smyger med flaskan. Vad Vadå, orske? Här säger jag tack. Och vi visar respekt då genom att böja våra huvuden så här. Ja, hej! hej. Mm. Ja, och vi har också en tolk här. Det är filosofiemagister Jens Flens från Sankt Karins som studerat eh, indianska språk vid Helsingfors universitet i 16 år. Eh, han är arbetslös. För tillfälle, eh, välkommen du också Jens. Tack! Hövding smyger med flaskan. Du är i Finland för att promota din nya CD. Är det vanligt att indianhövdingar släpper egna skivor? Han säger att det är riktigt jävla förbannat ovanligt. Precis. vi kan faktiskt lyssna här alldeles kort ett klipp från den nya skivan så ni vet vad vi talar om. <tryckande> Tack för det. Du har alltså skrivit alla låtarna själv samt producerat. Kan du berätta om bakgrunden till den här inspelningen? Han säger att han skrev låtarna när äktenskapet med hans hustru, dålig i sängen, tog slut för ett tag sedan. Men han vill inte tala mer om det. Ja, eh, no, men hur trivs han så här långt i Finland då? Att han har ju varit här nu ett par dagar. Han säger att det är riktigt otroligt förbannat jävla vidrigt. Jaha, Nå, det var ju lässamt. Mm -hmm. Men hur är, hur är det att, att vara indian idag? Att, kan han kanske berätta någonting om, om hur de lever? Han säger att det är som en bit buffelkött som kokats utan salt i vatten. Jaha, uh, vad menar han med det då riktigt? riktigt. Att det är riktigt ofattbart, förbannat, virrigt, jävla äckligt. Vad han har bestämda åsikter. No men, någonting måste ju vara som är bra med att vara indian. Eller Han vill understryka att allting här är riktigt ofattbart och förbannat, virrigt, jävla äckligt. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Nej, alltså, är alla indianer så här syra och negativa på något vis? Jag säger att de flesta indianer är förbannat jävla glada och virrigt lyckliga. Okej, okay. hur som helst så, så tar vi en låt och så får vi se vad det här nu då blir till sen. Propo femte delen om när Propo söper klass. Nu är det ett vår. I skogen senar solen och får hela naturen att vilja leka. Över några kvistar, omkring några stenar, under några puskar springer två kuda vänner. Det är Pruppo och Pili, näpna och försinta. De är glada att det är vår och tumlar omkring på mossan. Pruppo gör roliga krimasar och Pili skrattar. Han tänker att våren är en tid då man får skratta och stå i. Plötsligt slickar sig Proppu om munnen och tittar pili i ökonen. Ska vi gå och söpa klass? frågar han. Och ökonen tindrar. Pili vet inte vad klass är. Och Proppu förklarar att näst efter goda vänner och plåbär så är klass det bästa som finns. Jag har inga pengar, säger Pili Men Proppu säger att han kan låna. Pruppo och Pili traskar över stenar och stuppar över den lilla bäcken och förbi utsända myrstackar. Pili svettas och stönar. Han säger att så här långt har han aldrig traskat för. Proppu säger att de snart är framme och att det är värt att sämpa när det gäller klass. Snart är de framme på en konstig eng. Istället för mossa och kvistar är marken gjord av sten. Över ängen går massor av människor och runt omkring ser stora prummande pilar. Pili blir skrämd och ropar på Propo. Propo säger att de nu är i staden och att det här är ett torg. Pili sänner sig lite särrad och håller sig nära Propo. Mitt på torget finns ett litet hus med ett litet fönster Bakom fönstret finns en gammal tant med hårnät och glasögon Hon ser ut som om hon ätit en påse citroner Vi vill söpa klass, säger Proppo Har ni pengar? Tanten tittar ogillande på Pruppo och Pili och flämtar när Pruppo nickar och tar fram en stor papperslapp. Hur kan någon som är så liten ha så stora pengar? Frågar tanten och Pruppo säger att han fick den av en gammal man för att han dansade. Pruppo beställer en lakritsbål och en jordgubb. Pili tittar på bilderna av de olika sorterna och tar två stora polar blå Tanten pecänar dem motvilligt. Pili smakar på den översta bollen och det är så kallt och så gott att han blir alldeles häpenostiv. Han tittar på proppu, De har båda klasser runt munnen och skrattar. Då hörs ett tyt. Och ett svishande ljud. Pili skriker. Ännu fler ljud hörs. Och Pili hör Pruppo skrika Spring, Pili. Proppu och Pili springer med sina strötar och pollar och gömmer sig under en bänk. Pili kråter och frågar vad det står på. Det mossar, förklarar proppu. De är inte farliga men de vill ha vår glass Pili äter lite klass, tittar sig omkring och önskar att han var hemma. Någon ropar och proppu vänder sig om. Där står en smutsig man som luktar illa. Han frågar proppu om han kan få proppus pengar. Proppu hinner inte svara innan en annan man skriker att proppus ska pumma en rök. Proppu och Pili tvekar under pänket. En tredje man vill att de ska skriva på en lista. En kvinna skriker till sina barn. Pilar brummar avgas. Klassen smälter. Pruppo och Pili tittar på varandra och springer. De springer över torget. Tillbaka mot det håll de kom ifrån. Klasserna smälter och ramlar. Men det tänker dem inte på. De måste bort. Bort från denna äng av skrän, trasighet och avgas. Snart är de tillbaka hemma på kullen, nära stenen och kläntan. Att se de välbekanta kvistarna och puskarna får på det propp och skratta av lycka. Snart stojar de som om inget har hänt. Till staden åker de aldrig mer, men klassen, den var god.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 Radio pleppo, radio, radio, pleppo. Det här är Radio Pleppo med Ted och Kai och idag så är det indiantema som gäller. Och vi har besök här i pleppo av en alldeles äkta indianhövding som vi nu suttit och talat med och det har varit... Ja, och vi har ännu inte fått så många och långa svar ur honom tyvärr Nej. Men det har varit jätteintressant i alla fall Och det känns faktiskt som att vi finlandssvenskar har mycket gemensamt med indianer Och ändå så är vi så olika Men en sak som ju nog indianerna har som är häftigt så, det är ju skitkola namn Jo, alltså namn som på något vis anknyter till vad de håller på med eller som beskriver deras karaktär Men Ja, typ som dansa med varje och allt Jo, där Jo. och jag skulle också vilja ha ett indiannamn, och jag tänkte fråga nu om den här indianhövningen skulle kunna ge mig ett riktigt ett äkta indiannamn. Och vi har ju också en tolk här med oss. Skulle du kunna fråga om jag kan få ett indiannamn? Han säger att du ska heta stammar med dvärgar. Va? Alltså hur menar han då? Han säger att han har iakttagit dig hela dagen och tycker att det passar. Du är så lång att alla andra omkring dig ser ut som dvärgar. Käsole, mm, och så stammar du ju helt förfärligt när du inte är i sändning. <skrattar> ja, ja no, men, jaha. No, men... Ted, vad skrattar du åt nu? Nej, no, inte någonting. Men jag vill också ha ett indiannamn. Du ja. heter Tänder på Läder. Va? Hur kan han sitta här och säga och veta något sånt? Han säger att han har kollat din internethistory. Men jag raderar ju... Alltså, är alla indianer så sura som den här så vet jag inte om jag vill prata med några indianer längre. Det Ta det lugnt nu, men. Men. Hej, du får inte röka här inne. Det passar sig inte. Alltså, det här är en arbetsplats. Du får gå i rökrummet. Här du faffasläck den där nu. Vad börjar han nu då vifta med sin Så Vad håller han på med? På taken säger jag honom att han ska lugna ner sig. Det är han säger att ni inte har någon respekt för honom, och att de har lyssnat på radio-Pleppopods sändningen hemma i Indianreservatet. Tungat Och att det är förbannat jävla vid... Det! Ah, men, men, vad gör du? Vad gör du? indianen hög ner Vad gör du? Vad gör du? Vad gör du? Vad gör du? Vad Spaggo, Spaggo, Spaggo skriker en rekordpublik här på skamliga stadion i Murmansk, Då är en ny spännande match Spaggo strax ska börja. 23 840 människor lyder de senaste publiksiffror jag hört Och det är bara att konstatera att Spaggon aldrig varit så här populär på Mu heter jag Som ska föra er som lyssnar hemifrån Genom matchen ikväll Och med mig har jag som vanligt Den fyrfaldiga maratonlöparen och spaggoveteranen Stefan Poppen, mera känd som Suppen. Vad säger du soppenpoppen? Det måste ju kännas mäktigt för spelarna Med sånt här massivt publikstöd. Jo, jag känner bara en enorm glädje Och en lika stor mysighet strömmar från läktarna mot mig. Det är alldeles enormt. Hurra för Spaggo och Spago publiken Det här är underbart. Spaggo är det bästa. Och för er som inte är här ikväll och kanske till och med inte ännu riktigt har fattat att Spaggo är för någonting. Kanske du soppen snabbt kan summera själva innebörden av detta fenomen. Hur skulle du beskriva Spaggo? Jo, Spaggo är som en blandning mellan grillsäsong och spädenspellit. Och när det handlar om snabba vändningar, passion och mysighet så finns det ingenting som kan mäta sig med en riktigt bra match, Spaggo. Ja, och Idag så är det alltså Belgien som möter Särre och spelarna är på väg in på planen men innan matchen börjar så blir det som vanligt Spaggos nationalsång idag framförd av Silvio Berlusconi. Spago, Spago everyone chant my name sounds like a brand of pants. Och där går signalen. Paggon är i rörelse och matchen är igång. Och vad tror du, soppenpopen, om särken med chanser att slå det favoritkippade Belgien? Jo, jag är som skålman. Jag tror bara vad jag vet. Och det vet jag att båda lagen är bra och att det kan sluta hur som helst. Och det är Belgien som gör det första anfallet med deras starka anfaller, nummer 45. Bum, bum, bambo, ramadan. Som joggar försiktigt med spaggen i famnen. Vad ska han riktigt ha sig till? Jo, han är känd för sina spontana infall. En gång låtsades han ha en bomb på planen och alla blir ju rädda och sprang och gömde sig och då var det fritt framför honom att försiktigt och stannar upp och verkar tänka men han, han, och, och, och nu springer han allt vad han är värd. Men vad gör han? Han springer mot egen planhalva mot det egna målet. Vad händer? Men vad gör han? Han gör källmål En elva poäng i eget mål Det här är oerhört Publiken Och speciellt den belgiska publiken Är alldeles ifrån sig Och vad har tagit åt honom Det verkar tokigt Men Bum har gjort alldeles rätt Det är nämligen tvärt emot dag idag Och det hade alla utom Bum glömt bort Man ska alltså göra mål i eget mål idag För att fira våren Hurra Det där var snyggt gjort Ja det må jag säga Domarna intyger att du har rätt Och således är det alltså elva noll till Belgien Och i, i, i alla fall efter en dramatisk ovisshet Sånt här händer bara i Men matchen är långt ifrån över Och nu är Särken med på gång med en kontring Som heter Duga De har installerat en berg och dalbana på planen Och fullkomligt susar förbi försvaret mot mål Utan att någon hinner blinka Och där blir det poäng 19 poäng, ja det må jag säga Hurra! Ställningen är alltså 19-11 till Sarka Och nu får Belgien skärpa sig För här kommer Sarka Nemi stolthet Man P Och han är i en imponerande syn Matchen stannar av Publiken har tystat Man P stirrar hotfullt på det Fortskrikslagna motståndarlaget Och verkar fundera Och nu, nu pekar han på Belgiens kärnspelare slatan vad jag är trött Och det kommer att hända Det kommer att ske Det blir en duell Och dueller är det bästa med Fargo Men med en ledning på åtta poäng Så tror jag inte att Sarka skulle utmana Men nu är det och det är så mysigt att jag ejakulerar här i studion Åh, oh, milda Matilda Och Mainpair och Zlatan, vad jag Cirklar runt varandra som två hökar Och vem ska göra den första stöten Publiken är så spänd att det delas ut dropp på läktarna Och de cirklar och Mainpair skjuter en eldboll rakt i daimkrysset På slatan var jag Och fortsätter med En dragon punch Och en hurricane kick och Zlatan och jag rätt försöker kontra med alla sina specialattackar Men mig plockar allt Och medan de slåss Springer Särkenimi slagkapten över planen Och gör 50 000 poäng Och det är en förkrossande seger För Särkenimi Med 50 000 19, 11. Jag har aldrig sett ett sånt otroligt resultat Jag fortsätter att utsöndra koppspetskor För jag är så till mig Särkenimi tar hem segern Och firar på planen med sockervadd och skrikande barn Ja. Och med dessa känslor så lämnar vi er idag. Men vi är tillbaka igen så snabbt som möjligt med ännu mera Spaggo. Sitt på mu är mitt namn och tillsammans med Stefan Poppen säger jag tack för att ni lyssnat och Spaggo hoj! Dagens Spaggo sponsrades av mamma, pappa och Sotku. Jag har satt åtta majblommor. Hur många har du satt? Jag har satt nio. Du har satt en mer än jag. Men var är Jolly? Jag har inte sett honom på jättelänge. Undrar hur många han har satt? Vilket distrikt var det han skulle ta? Radio Pappo, Ted Bullagio, Radio Pappo, Ted Bullagio, Radio Pappo, Ted Bullagio, Radio Pappo. Tisar jag gatse taraloni, tisar jag gatse Det här är Radio Pleppo med Ted och Kaj och nu är det lite kris här. Ted sluta klösa mig Jag, jag försöker bara få för loss repen Kaj. Jag nu till lite då och... jo ja, Vi har alltså haft besök av en indianhövding här i studion idag Och försökt tala lite med honom om olika saker Men han blev riktigt otroligt arg här för en stund sedan. Och nu har han, han har bundit oss vid en provisorisk totempole Som han byggde av några mikrofonstativ och några stolar Ja, alltså, han är helt galen Han är som skalperar hela Radio Vega redaktionen Det fanns ju förstås inte så mycket hår att ta av där Men jag menar ändå Vad gör han nu? Alltså, alltså kolla han har, alltså, han har målat sig i ansiktet här Står som naken och, Så helt naken och mässar någon sorts ramsa Alltså, det här måste vara en dröm Det är nog bara du, som drömmer om nakna indianer Vi måste ju slippa loss Hej, Ted Tror du att om du sträcker dig... om om du kan nå indian knappen Den hade jag glömt Den är där under bordet Vänta, om jag liksom Går liksom ah! under Här Men om du Sära lite på benen Nej, in, kan... Vad gör du? Nej, jag tänker efter så Har jag aldrig varit så här nära det förr Hej, ah! Men alltså, vad gör du? Alltså, inte ens bästa cover i Navar varandra där. Sorry, det är inte så lätt. Jag försöker... De är jag nästan knappen! Får du den? Yes! Bra! Oj, se upp! In Indianen såg oss! Jag hoppas det hjälper Du här nu. Kai, jag tror faktiskt att de är redan här. Vi är räddade. Ah! Vad kavallerier! De med målna? Hon, hon slapp dem med hästarna upp i hissen. Det får man ju förutsättning. Vad håller indianen på Han dansar här. Regndansen! Men alltså, hon kan det regna innan nu. Det här förstör ju datan och alltså, Nej, Alltså, så här rådigt hade nog aldrig varit i pleppo för. Det är nog riktigt bildarresten här nu. inte vi hade den där småklassen. <laughs> det är inte riktigt den där indianen.